Allah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 Falenderimet lardhë dhe madhërimet i takojnë vetëm Allahut fëqiblot Zotë dhe kësaj gjësie Vetëm atë falenderojmë Për të mira që ne për të vazhdushme Dhe vetëm për i ti ndihim dhe fale kërkojmë Kërkojmë falen nga imadhi Allah Për të meta tona që i bem gjatë natës dhe gjatë ditës Kënd e uzon Allahu askush mund të humbë Dhe atë të tërin e humbë nuk ka ozhim për të. Dëshmoj dhe deklaroj se vetëm Allahu është një dhe i paçoj, i cili meriton të adhurohet dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i tij i fundit. Paça, po mëshira, bekimet Allah shimbite, e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij të dashur, mbi shokët e tij besnik dhe mbi çdo besimtar dhe besimtare që pason rrugën e tij deri në ditën e gjykimit ndërua xhamatli Allahu Fuçiplot njerëut i dha shumë dhuntit janë dhuntit Allahut aq të mëdha sot se nëse ndalem dhe i numërojm asnjë në kem mundësitë t'i shkojm në fund dhe këtë e vërteton vetë fjala e Allahut Fuçiplot ku thot o antad ni'mat Allah la tuhsuha dhe ne se filloni o ju njerëz t'i numëroni dhuntit e Allahut Fuçiplot Asnjë nuk keni pas dhe nuk keni mundësi më shku deri në fund. Ne sot në këtë kohë bet se do të flasim për një dhunti, për dhuntive të Allahut fuqiplot, të cilën Allahu na ka lënë me veten 24 orë. Dhunti e cila ne e ruajmë dhe e shfrytëzojmë dhe kujdesemi për të do të jetë shkaktore për të fituar kënaqësinë e Allahut fuqiplot dhe xhenetin e Tij. Po do të ndani të në kohë nëse nuk e shfrytëzojmë sepse Zoti na ka dhënë amanet ta ruajmë atë do të jetë shërbë dhe shkaktore ta nfrijtojmë hidhrimin e Allahut fuqishblohtë dha ta humbin xhenetin e tij ajo është të pamurit de sut e ballë çtat populli këta dyshit Kujasot dhe jakur, janë atës në shprovë të më dha, so që veç e rahmeti Allahot fuqiplot dhe besimi i fortën të, ka mundësimi ndalë nga harami. është dhënti atës e madhe, so që ka orë në tërgimet e atyre që kanë qenë paranesh, një person i sile i ka adhuru Allahot fuqiplot gjashdhët vite më radhë, dhe nuk ka bo asë një mekat, asë një gjëna. Në që në që në që në që në që në që në që në që në që në që në q dhe kur del për Allahut fuqiplot, me ndonë se del faqe bardhë, dhe dëshiran të hinë në gjënetin e Allahut me vepat e ti që ka bosa ka qenë gjallë në dunja, gjash dhe dhvite radhazi, gjash dhe dhvite radhazi e ka adhuru Allahut fuqiplot, dhe kur del të Allahut, thotë Allahut, udhullu abdi bi rahmeti fil gjenne, fut një robin tim, në xhenet me mëshirën time. Ndyshoravi po thot: O Zotim, bel bi amali. Thot: O Zotim, po kam dëshir ta fitoj xhenetin me punën time që kam bërë. Po kam dëshir ta fitoj xhenetin me punën time që e kam bërë 60 vjet rradhazi. Pastaj Allahu i urdhëron me lajket që ne po flasin për atë dhuntit të po amrit i thotë matëni ome lesët e mi, vetëm dy syt e balit që a kam dhanë në dy nja që ka poa me ta. A kanë mundësit përshojnë me punën dhe veprën që ka bo, së so ka e qenë gjallë. Dhe këtë vendosët të më përshojnë të poa mëjt e ti syt, përshojnë shumë a shumë se sa veprat që i ka bo. Dhe i thotë me lesëve të afusin e zjarë gjahnamit, por obi thotë o zotë imë, Për duë rahmetin tënd E Allah fëtë që plotë Më rahmetin e vetë shumë të madhë E mërë dhe e futë në gjënetin e ti Më këtë duatë rëgojmë se Këta dysy të balit Zotin e ka dhonë përgjësit kujdesimi për ta Të rujmë ata Sepse pe i gamberi sëllallahu aleyhi o sallam pëthot El ajnani të zinjan Wa zina huma en nadhar Këta dysy të bojnë haram Këta dysy të bojnë zina Tha dy sëjtë bojnë imalitet Janë që ditë shokët e pejgamberit a.s. Qështë ka mënë si sëjni me bo kurvni Thot o zina huma en nadar Zinaja e syve është Me shiqu aty kur Allahu në kësht iknashur Me shiqu në haram Pas të e thot pejgamberi s.a.s. në një adit tjetër Me të rektu fithne Nuk kam lanë sprovë matë madhe Matë vështirë Për popullin tim Se sajën gratë Se sajën gratë Dhe të regon për kjo dënja Kësët ne po jetojmë Thët inë dënja hullë Vëton khadire Thët kjo dënja është e embel është shumë e embel Shumë e lezeqime Wa inë Allahë Mustekhli kun fi dhe Allahu gjëllëshanëhu, ju ka bërë më kemë së të ti në tokë, fe jëndhur kejfe të amelun. Ju shiqanë se shka veproni. Allahu ju ka bërë më kemë së të ti në tokë, dhe të shiqanë qka banë onë njëri, njëzit e katër orë shiqimin e tije. Pastaj po vazhdo në hadithje përthët, po dhe ajë cili dëshiran tjetë më kemë si Allahu të faqe barë dhe në tokë, duhet këtë para së gjithë dy gjëra. Thëtë, uatë të ku dunje, uatë të ku njëse, thëtë kini kujdes mështë ju ma shtërëm dunjaja. E mërë në aspekhtin e përgjithshën pe i gamberi sëllëllahu a.s. Dhe më pastaj e veqanë, porosia dytë, kini kujdes nga gratë, nga gjinia femrore. Sepse për thëtë fit një asprova e parë, që bëne Israelet ata që i kanë qenë në paraneshë, janë shpruvu dhe kanë ranë të, është një afemrore. Andajja asod në këtë sezonë vëror, që nëse kithon një plakit para dhët, apo dëmdhët vit e më radhë, ko me ardhë mesa farafisit ton, e bia filonit ton, që ka dherë gjakë për këtë vend, që ka shenë adhetar për këtë vend, dhe ko me dalë lakuris më disë qytetit, qi shton ai plakin at kopa disa viteve do ta kisha mbyt me dy dorët e mia nuk e lësh shikën sikur shkin me dan rrug. Dhe kështu kanë thonë të parë tonë. Deri pa luftës u ka shënuar situata. Ndërsa sot mulli i tërë qytetit është i përmbushur. Po për shikoj është edhe më keqja, del besimtari sepse i mallkun janë mashtruar dhe betejën më ma të madhe kanë me ty u besimtarë edhe me mua. Për vëllahun e hoj gëshyrë po mu nuk e mbojnë fitnë. Mu nuk e mbojnë fitnë, unë e kam besimin e fortës. Vetëm dy tërgime nga të pare të tanë, që shpesh herë o gjallartë i tërgojnë, se si Allahu i ka sprovua ta që i kanë qenë të dashur të zotit në dynja. Njëri për tyre është mizini. Njëri u për të ciren, zemra e ti është e lidhër me gjami, pesë herë në ditë, e hapë dhe në byllë gjaminë, Kujdeset për të, e thret e zanin E bën i kametin I bën lutet, ceremonit fëtare Kënd blet Thot një dit për një dit Ibnikaimi, Rahmetullahi, Ali, në ribin e ti Kër hytë mithir e zanin në minare E shëfë një vajë shumë të bukër për bal Minares Dhe me shëqimin e ti Buat mara kënta Dhe shkonë dhe thëtë vajzës dëshëraj të jemi me ty për gjithmonë. Gjitha kush që kërkoni nga unë e keni okej. Okay. Kur dhe në prindje vajzës, më rrveshë është qifute. Nuk është e besimit islam, nuk është muslimane. Prindje thëtë me dashmukon dhondër i kësa i shtepie, duhet milon që të gjamin që përthirë e zonin të, duhet mi muhu që i të thejnë që tje e kjesi muslimanë, do vetëm hoca pegamber çeti po e beson sallallahu alejhi wasallam sepse ai ka hap derën me anë shilçimit të mallkuarit dhe thash çka don bon zemrën e tij dhe pranon s'ka mundsi asgjë të bën me atë vajzë në botë sepse në momentet kur don mbashku me të allahut dërgon melekun e vdekjes dhe merr shpirtin dhe gjithë këtë rëgjim është shkaku se nuk e karuj që i qimin e ti edhe pse ka qenë i dëvatëshem edhe pse ka qenë i ri që është lidhë në gjami i pesë herëndit mirë për po mosu pak kërën arë më thonë se unë jemi i fort mu se më pëngojnë asë gjënë dënja unë jemi lidhën shumë me Zotin fëqip lotë rasti i dyt që është sek në libat e parëve tanë kanë qenë të trevlezër që e kanë pasë një motër Dhe të të rëvëzit kanë dashë më shku më luftu Dhe kujtë me alonë motërën kanë vendosë me alonë njëriu I sili ka qenë me injohur me dhe vëqëmëri në fshatin e tëre Njëri që askus folkeqë për ta I dashur i zotit Dhe elojnë si amanet në fillim nuk e pramanë se besimi është i fort Po hap pas hapi dheri se e mbushin me ndjen Dhe kur e merë këtë grunën në kujdesin e ti Dhe e mërë këtë grunën në kujdesin e ti i mallkoni tash i fol ta kan lan amanet, sho kujdesu por to ku e din ti si ka hallet derisa shkon dhe bien e malletat me to bon zina. Pastaj nga ajo grua lind fëmijë i mallkuar e mson ta mbyt fëmin, pastaj ta mbyt dhe nënen. Dhe në fund që është edhe më e keqja Sepse i mallkunden nuk është i kënaqish me në kat, viçme në gjuna. Ka çhetmë të fundos deri në fund, me çit komplet nga feja e Allahut fuqiplot. Thot bjem seç dhe mu, se çdo fundër të përfundon. Kush është ai që nië çka bodë veshmri më së shumë degjatjes se ti? Andaj nuk duhesh më marr guxim, as ti as unë më thonë se vallona hojë qyri sepse kam besimin e fortë. Te dyta shëmbuj të parë Në të rëgojnë se si që qimin e haram është indaluar dhe për këtë e kemi argumentin nga Allahu fuqiplot Në surët, nur, ajetin isë të nëndë dhe 30, ko Allahu përthët Kullil mu'minin je guddumin e bësarihim, u e hfadhu furugehum, dhalike e zkalehum Thuaj o Muhammed, besimtarëve, i thirë Allahu ata besimtarë që e besun Allahut dhe ditës i gjykimit nuk i thirë muslimant të ndërua gjëmat zotit për i thirë besimtart janë i shkallë më të lartë përse ata që e muslimant thuaj besimtarve që ata që ka dhonë besën Allahut leti uli shqimet e tyre nga haramet dhe leta më brojnë vetë vetën organin e tyre nga haramet kjo është më e pasur për ta Allahu është i gjithë dishëm që ka ju dhe prani. Kja është për gjinin mashkullore, pasta i dritoa gjinis fëmërore, o kulli lë mu'minat, dhe thuaj besimtare dhe, leti ulin shqyqimet e tyre nga haramet. Ordën për dy gjinit Allahu fuqë i plotë ka dhenë, dhe thot i bënitimia në këtë ordën, hynë tri ndalesa kërësore, që di të thlasim shurtë, e para është në avretin, cullakun lë kërëtësin, që sot gjindet mesin ton, e dyta në këtë ajet që hinë në ta, është e mos më shiqu në shtepit e njerëzve. E ki haram, qënë dy kun menajt, të ka ullë zotë i shpishin, qërë sobës, apun fedem sobës, si të hape dera qën kryt, që a kanë sobën tjetër. Në gjëa që në ka dëshimi të të regu zotë i shtepisë, Apo që e mërë sot mobilin, është gjë personale, fillon me shku një mesaj, e s'gatë kytaj, shabë shumë ti. Ndalo shqimin tënë, ndaj haramit. Apo diku shiko në liber ditor, e kalon dikun, e shfletan, e shfletan, e shfletan. E s'ydo më zhinja e femrore, që bësha dhe më shkollore, ku shkojnë shtepi vëlla, shpine kisë pas, kërsh. Tepi i shkojnë pala, i shkojnë përti dhe ndrytha. Gjitha këto pas të e dalin që shkat Sepse kështë që që në ata që syrjit nuk është iknashë me Allah unë gjilëshanehu Edhe e treta që futët Mos më shqë që në haram Thot këj djetar i ma dhe bëjnë temja Mos më lakmu në ata të të tëllet Allahu i ka bëgatu me të mirat e ti Po dhe të ullëshqimin tënd Sepse vjen dheri të këfesati Shkan më na e dikun Ata e në matë basur dhe kërë të vjenë, fisnik e në shpërë thotë burit, ata kishin, kishin, kishin, kishin, lindin më spajtimet familare, sepse që qimi është, aty ku në kështë iknaqërë Allah, e si do mësë mi marë lakmi, like atyre që e në me katarë, atyre që e në gjunaqarë, del me hamer, leviz, deli më në Mercedes të mirë, dhe me një bënvet të mirë, muzike në kupësjelit, i granë kjerit, si një bërithyn, gj Edhe besimtari i merë lakmi I merë lakmi Andaj dhe për këtë du të ulim qëqimin Sepse Allah unë a ka urdhru si bastidi jetarit e maf Andaj të ndërua gjëmat Islami si fe e pasër dhe pranuar të Allah o fëtë qëplot I andalan në gjenis fëmërora që edhe në gjami Këtë vjen mos mukon bura dhe gra bashk Edhe në gjami Edhe në safë këtë jene se imami gaban Burë e ka obligime thonë subhanallah Ndësa gru e mirash u blakës Sepse është haram a vratë zërë esaj Edhe nuk e lejan ishlan mu për këtë mu bashku një ideal me një vajzë vetëm Ishlami nuk e lejan që një vajzë medal nga shtepia esaj Më lyme erat në ndryshmet e parfumit Më smarë djerit e fesati Gryja e filonit e kishë bas Filonit e kishë versaci Gjitha këto ishlami ka marë parasysh Që besimtar dhe besimtar të arunë në derin e tyre Që lusim Allah më fuqiblot, më nëroj të sytë tanë dhe tuaj nga haramet, më në fërcu imanin tonë, kë kënë i falet Allah më fuqiblot, aje cilë është falës, o Elhamdullahi Rabbil Alimin. Elhamdullahi Rabbil Alimin, o Salatu, o Salamu, o Ala Sayyidina Muhammad, o Ala Alihi, o Sahbihi Ejma'in. E për fundoj, khutbën e dytë, më një tërgim, që e kam dëgju nga një djetarit që lequët Muhammad Hassani, Allah më shiroft, e fërcoft, e ndër gjallë, nga Egjipti për ata besimtar dhe besimtare që ulin shqyqimet e tyre nga haramet Thetë mu në Amerik një djal besimtar pësë vakli nga Maroku është akumë një vajz Amerikanë e mu në lift Vajza ka qenë atë që e bukur që shka mu kushkan Gjdo kush që ka qenë atë lift e kanë gucë, e kanë gacëmu që është ndohë sëtë. Del për dërda njësë, dherën malë nënë të rejtë të nënë, dherën malë qylit, diko shpaja bunë cion, pion, diko bangu s'ka qare. Dashtën nuk dashtën. E kjo besimtari, syqë në kam su zotë i fëqip lot, kokën të poshtë, sytë të poshtë. Kse i ven inati. Dere sa so mbesin, dytën lift, dhe më njështë si të hapët lifti besimtari, del, e njek pasë. Dhe mënëja i dërthët, a nuk për pe pelqeju në ty, a së përdojnë në ty e bukur, kokën të poshtë, a i që kanë frikë zotin, dhe të shëran nësë të asheftë ty në laot, fë që blotë, e ma kokën të poshtë. Thotë, halastë kom pohën ty, se kom haramët pohën ty. Thotë, se kushjeti, që ka jeti, thotë janë në mësliman. Ki ka që një varfën, ka arpi marokot, ka shku në mëri, ka mbetë rrugëve q Mos shiman nga zhullume që ka në vendet vete ka dalë jashtë. Dhe dhe shonë thonë, thëtë fejot e këtalë e ndalanë. A që kjojt e islami që ju për të ndoni? A që kjojt e Muhammedani që i përnaqunë Muhammedan? Thëtë po, i përpozën martes. Martes. Po thëtë zbë në martu me ty i për përpanu për islamin. Edhe islamin e përpanu. Dhe që këmë dhe shimani pas një kohë bëhët miljardën e Amerikë. Pse? Sepse Zotën e Kurën pëthëtë, o ma jetë të të qilaha, jetë gjallu mëkërëgja, o e rëzë këmë në hajthu le ehtësit, dhe ajë që kanë bështetë Allahut, dhe vetëm Allahun e kafrik, ka frikë, ja hapë të rrugë, ka ajë nuk e bretë. O e rëzë këmë, dhe fornizanë në fornizimet e ti, ka nuk e mërë nëndja. Nuk ta mërë mendja Andaj nëse ke vendos Më të akumë Allah në fëtë që plotë në gjenetin e ti Ule koken Sepse ajë që qimë për në na delë neve namazet tona Momentet mëse afëri kërë me zotin të në namaz Fotografin që e ke pa Muzikën që e kingu Ata që e ke pa në rukë Këmë e dalë namaz Këmë e të i përzi suat Këmë e të i përzi rëqatet Andaj E lusim Allah fëtë shqiplot, në fëtë që plotë Në fërësan imanin tonë Në ozënë rrugën e drejtë, rrugën e peygamberit a.s. Në rrënë tritë dhe të reja tonën nga haramët. Në rrënë sydë tonën nga haramët. Në rrënë gjutë tonën nga haramët. Në rrënë komët dhe durë tonën nga haramët. Dërgënë salatë peygamberit a.s. Allahumme salli ala muhammad wa ala li muhammad wa aqimu salli.